Akhia muqiman samalan janu tajubu al-ukhu wa taqalbi tadu wa tahtifu bi nahwa dar al khulud fa darbu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 الحياة نو هون svijetu je samovarnljivo nastajanje. عل الله ارحنا ضربت انو فيما بللنا استشجنا وتقال مجلت فسربنا عنك ذا زمن قد مشت الفكر يكون لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليقه ema bardzo teraz hasło klamy klamy Allahu taala خير محمد صلى الله عليه وسلم شرح من محادثاتها و كل بداية كل بداية الصلاة ثم المبات wtedy skoro primer sada kazali ovako nekoga so me na 60 stronie a każe o czymśmy govili za dni put za gide co by odgovor hasi hasi sako tome je da će šta neki umet, vidite šta znači sjetiti blizu predovača, znači da će neki ljudi šta iz umeta obožavati kipove. Znači govorili smo o tom belaju, tom problemu nakon čega nema većeg belaja, I ne može biti belaj, veći je toga da ljudi šta obožavaju kipove im ostvarzirati baraka i otala. Pa smo pomenuli hadis, u kome se jeli navodi da poslanic hadis Ceubar, u kome kaže, poslanic, uzvišen Allah mi je kaže, približio šta? Zemlju. Pa sam vidio njen istok i njen zapad i kazao da će vlast njegovog umeta dostignuti do onog mjesta dok je to njemu približano. I da su mu data dva trezora, crveni i bijeli, pa smo poješnjavali šta je crveni šta je bijeli. Koje... Ima venzija ovoga hadisa kod imama Ebu Dawuda, u njegovom sunanu kaže in nema hafo ala umeti ele imetan mudilin. I ova, ovaj divajat je bilogostajan, kako je šeha Mladi u Abudu komentaru Ebu Dawudovu ovaj, sahiha sasinio kao bilogostajan. Kaže, najviše što se bojim za moju umet to su imatul modirlini, imani koji odvode u zabludu. O i da uvodeja sejfu pri umeti, le mi ufa anhajna jomil qiyame. A kad sablja bude isukana u moj umetu, nijeće biti vraćana nazad u okvir ili dosudnjega dana. Wa natakumu saatu htta jelahaka qabailu min umeti bil mušrikin. I nastupiti sudji dan dok A plemena u pomorkama ne budu priključivali se mušicima. Iz ovoga šta? Umeta, muslimana. Znači plemena čitava odlaze u širk. Wa hatta ta' bude kabailu min umeti el-awsan. I dok ne, bude, dok ne budu plemena iz moga umeta obožavali kipove. Wa innehu se je kunu min umeti kezzagune serathun. I bit će iz moga umeta 30 lažova. كلهم يزعمون انه نبي سفيته الرسولك وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق <سؤال> ظاهرين لا يضركم من خالفهم حتى ياتي امر الله اي اصل اصلي وسكبرا احدى امتهه كيف استتنا استي نتشيم سمتاتي نتشيم نعودتي الذين يرادوا سوبر تنيموا الذين ساسوبرت الله وازوجله اد I došlo on u sunanu da, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao o debu Horejre, je takarabu zemanu, ojenku sula ilin, o tazharul fitan, ojulka šuh, ojekferul herj, kila ya Rasulallah, ijeh huva qada el katru katru. Kaže poslanik, sallallahu sallam, bići približit će se vrijeme i nestaće znanja, i pojavit se nerebe, i pojavit se škrtost, i pojavit se el herj, ka kaže šta ka. je el herj, Allah upazneće, kaže krt visto. Približite se lijevo. Šta znači približite se lijevo? Ovo u namatev sila lazera, a što je i ostalo jedan od sila jeste, šta? Da znači, će nestati bereket u vremenu. Da približite se sama i jacija. Ništa dok se ustao, dok se okrenuo, otišao na rado mjesto, vratio se, u tregovi došao, već je u čije za akciju. I već se polako pripremao za spavanje. I tako čovjek prolezi život, je nema bereketa šta u, u vremenu. Pa neko braća ima bereketa u vremenu, nekoga nema. Zato se kaže za Šehhu i samih da je mogao za Napisati za između Ikindije i Akšama šta bi kopista morao prepisivati cijeli petak. Što bi kopista morao prepisivati šta? Cijeli petak. Kada kažemo petak, mislimo na sedam dana na nedjelju. Oni kažemo nedjelja, mislije šta, na koliko dana? Na sedam. Mi kažemo petak, mislimo na koliko? To je nova terminologija, znači ako mi znam, mi govorimo kako? Petak. Oni kažemo nedjelja zato što svetkuju nedjelju, a mi kažemo kako? Tako onaki kažu džumu'a, oni kažu džumu'a, Pijetak, misle je šta, na cijelu se... Pa bi kopista morao sedam dana sjetiti i prepisivati ono što iznuti je iznuti imije napisao šta? Između dva namaza. Zato što, pa pazite, šehto stavio tim je sedi mora razmi, razmišljati šta će pisati. Onaj koji prepisuje, on ne mora razmišljati. Sve što si ti napisalo, to tebi ga nebati. Ja samo prepisujem, je tako? Ali je taj imao bereket koga nisu imali šta? Drugi drugi ljudi. Pa će se taj bereket umanjiti, subhanallah. Wallahi braćo, da nema drugog hadisa mi mogao dokazu poslanstva, to je bio dokaz i nestaće ilma. Pa imamo sredstva za učenje o kakvima su mogli maštati naši prethodnici. Wallahi braćo, da je neko od naših prethodnika imao ovu olovku koja vredi 1 euro ili manje od toga, ja mislim da bi on nas ugušili sa literaturom. Da mi bi do sudnjeg dana ostali štampati, jer u literatur ne bi imao štampati. Samo jednu olovku koju bi najjeftinija, znači olovka kalem perom kojim pišemo, oni su u, u da beto je ali tim to popola pa slova pa zapne pa drugo pola pa se proleti ti imaš pol stariji uči kako izdiš sa njima njim treba da pišeš oni oni to, to bi to bi bio za njih nema ti je blagodat ovaj koji ne bi bilo kraj i opet nema znanja imamo internet i kompjuter imamo i faxove i telefone i auta i avione sa imamo međutim nema opet znanja i nema sumnje da je to dokaz da čega poslanstva sallallahu alejhi veselam i pojaviće se pitati isto tako I pojavit će se skrtost. I pojavit će se al-harč, kaže šta je al-harč, kaže ubijstvo. Je li ikada na zemlji bilo više ubijstva što ima danas, kada ovaj žive civilizovani ljudi na zemlji? Civilizacija onih u kameno doba je bila i tomo potpunija i bolja. Kaže, oj nema ehafu ala umeti, ele imet el modilin. Kaže, ja se za svoj umet bojim mama koji udalavate odvode. E imam, imam. Šta je imam, imam po džanijama? Nije, vođe vladari i ulema i pogožnjaci, ljudi koji su ugledni, ljudi čija se riječ pika i ima svoje mjesto, oni će znači, biti ti koji će ljude odvoditi u zaglodu. U protivnom, ovaj ne može svako jel, odvesti se u, u zaglodu, pa će suditi bez znanja i odvoditi ljude u dalavet. Kao kaže u dišnji Allah tabara kod dana, وقال ربنا انا اعطانا سعدتنا وكبارانا فيضلون السبيل ربنا فآتيهم ضعفين من العذاب وان عنهم لعنه كبيره اي قولت لسو قالوا غوسدار ناش ميسو се покорил нашим привацива и старишинама па су ربنا آتيهم ضعفين من العذاب كوسغدار ناش каже даим дуплу казну وان كبيرا لعنه كبيره اي прокуни найле чим про questo votava Znači, osuđuju jednim drugima, znači, odgovornost prebacuju, na no, međutim, oni su svi, znači, u istom, u istom, u <tip> Kao što su neki od njih govorili, navoditi se da kaže, kada ti nešto zatreba, nakon moja snak, ti uđi kod moga kabora i traže odme. I ja ti, znači, uslišam tvoju dom i u udovoljim tome zahtjevu. Što je, jeli, zabluda, nakon koji nema zabude. I kaže, uzrišenja, Allah tebala kretala, jedna u min duni, lahni, mana je Brug, Dalik je huo talavnul ba'id. Jed'a'u laman darruhu akrabu min nefaihi. Da biti se mevla, oda biti se rašir. Kaže, dobe i mole, pored Allaha, onoga kojim ne može nauditi, ti može kako koris pribaviti, to je prava zabluda, ne. Već mole onoga čija je šteta bliža nego korist, znači prije će ti šteti nego što će ti šta koristiti. Takav je loš zaštitnik i on je za ovo drugo stakano ndonih alaha ta yarikhul kushin wahum yakhluqun yuzal ismima allaha bogove koji ništa ne stvaraju a oni su stvoreni ništa ne stvaraju a oni su a oni su sami stvoreni ola yumlikun al-fushi bar walafar a oni jeli, ne posjeduju ništa sebi sami sami koristi koristiti ni štete niti posjeduju život niti smrt niti mogu koga da, da ožive i a koji govore o kontekstu, u kontekstu Kor sa ove strane i u ovome kontekstu je isto ono što neki smatraju da mogu doći do deređe ili do stepena da sa njih spada odgovornost. Šeljetski propisa, znači on, on je takav stepen dostila, za ođen, da više ne mora znači da čini ono što čine obični ljudi. Pa često kažu ima spoljašnje i unutrašnje. Vi obični, vi iseljaci, vi, vi razumijete spoljašnje, a mi Razumijemo nešto unutršte. Pa mi, vi klanjate, a mi se vama smijemo. Vi domite, a mi, ovaj, uživamo tamo u nekakvim, jeli, ovaj, blagodatima o kojima mi možete samo vaštiti tako d.d. To je znači isto odbalala taj zavrude, jer to je, znači, a potvora poslanika sam dao ono, nije dostivao šta s taj, taj stepen. Neki od njih da mogu pogledati u Levjen Mahfuz, da može onako ponekad pogledati. Bio je jedan profesor predavo, Pričan jedan učenik koji je bio na času. Kaže profesor, nešto od posljednog se s profesorom učenik i sada je profesor tigao glavu i gleda gore po, po plafonu. Pa mu kaže učenik, kaže profesore šta gledaš? Kaže gledam, kaže ima ništa, mogu li tišta naći kod Allah, ali kaže nema ništa. Ništa ti ne vidim kod Allah. Pa, kaže profesore kako ti to gledaš, kaže u legal mahfuz, kako ti možeš vidjeti šta je gore. Kaže gledam i tražim ti. A ti kaže ništa ne mogu, ali ti ništa ne mogu. Pošto zamislite da čovjek ima kad dođe do, do, do tog stepena balaneta i zavode, pa ja da ga ovaj učenik uvredio, pa je poravio pa je ponavljao predmet. Isto tako tvrdiš da znaju šta ljudi kriju u svojim prsima, tajne koje nezale misliše na koji dozvoljavaju da se grade ove ovaj mesecidine na kapurovima i da se oseti travaju i sve ono dugo što je ali zabranjeno o čemu svoj prijedobili govoreni. Ovde kaže: "Im nema e khafu ala ummati I nema u arapskom je ograničenje, kao da se poslanik samo se boji za svoje ništa drugoga. Čega se jedino boji, šta je to? Imami koji će ljudi udalavati odvoditi, ni čega ja se ne samo poslanik pa sallallahu, ali ih o se vremen ne boji. I to je ono što je uh, uzvišenje Allah te barh terao otkrio poslanik sa svojim gajba, kao što je došlo u prethodom, o disom kome smo godili, istom pogledu, šta kaže poslanik sallallahu? Letetebianne selenemen kablerun. Sljedeće te šta? Postupke prakci koji su bili prije vas. Pa smo spojnjali od prdaje, kad buši u guštoru rup, kada je preko njih opće ospono sa svojom majkom pored puta, znači o tome smo jeli To je taj gaib koga je otkrio poslanik, koga je uzrišen Allah Tebarakala otkrio poslaniku, svala Allahu, alihiju sve nama, i da njime dokaže svoje poslanstvo inako toba i da nas s druge strane opavijesti začine ono što će se dešavati. Uzrišen je Allah Tebarakala je u Koranu braću pojasnio pravi put. I ostani ona se na pravom putu, bijel, čist. Neće, kaže, skrenuti na jezigu anhali lahali. Neće skrenuti sa tog puta osim pravi nesretnik. Ko skrene, braćo, sa pravog puta, on zaista ne zaslužuje da bude na nju. Jer ovo nije put koji ide, pa dođeš na jednu raskresnicu, ima drugih 20 puteva i ti stojiš i gledaš i treba ti neka, o, ovaj, ne, nekako posebna pronicljivost, da ti svatiš i da razločiš gdje je pravi put. Ne, on je jedan i zaista skrena sa pravog puta, znači to čovjek može samo namjerom. Pa ko skrene s pravog puta, ne zaslužuje da ovaj da bude da njemu sigurno. Tikom je on pravi put, na njega komjenja ono što objavio učini dela. Tabarakallahu. Čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, laudu prokleslo. Kad došao kod iskod muslimana, ovaj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Abu Ara, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu ve malaikatu ve nas je ko ovaj, učini nekakav prestup ili zaštiti prestupnika, na primjer kada čovjek treba da se izdrši na im propisana kazna, pa ga nekoj zaštiti i sakrije ga, na njega je proglesko i proglesko meleka i svih ljudi. Tako kaže su ulazvan salame, la i akbaru lahu minu sarferu vana adla, Allah od njega neće primiti dobra djela, ni obavezna djela, ni na fila, ni par zove. To je po jednom tumačenju sarferu vana adla. I rekao je poslanik sa osvom mena hadiste tijemine na haze, ma nisem minu pehova rat, ko uvede nešto u Munašu vjeru što nije od nje, to se odbija i to se, jel'i, ne prihvata. I kudu mohde s tim bidao, kudu bida, bida tijel balale, jel' tako. Poznati hadisu u tom kontekstu, on je I braćo, oko ovakvih hadisa kruži cijela vjera. Oni su temelj, znači vjere, koji se, znači, ne može promijeniti ako se oni hadisi budu, jel'i, primijenili. I tebi Te zajaru is sledite ono što vam se objalli do Padalaha, a ne mojite iti nimo njede druge bogove, ne moj sledznači, druge koji im propisuju druge koji govore, nego sstete ono ško ga objano padalaha te bara je ojana. Sumeđna, ka naša djete mi nakammo, te bija hvorate tebijjavadila janemun, a mismote post toka da budešeelmene na, na, na, na, na putu ilipravvcu koga svotjali, odredili pa ne moji slediti strasti onih koji ne znaju. Kaže Omer radi Allahu ta'ala, najviše što ljude odvodi sa pravog puta jesu zelnatu al-zelnatu al-alam. A to je greška učenjačaka. Čovjek pogriješi, pa ga ljudi šta? Slede u tome. I kaže da od Gidadamu munafiki vel kitab i da munafik raspravlja okize. Da munafik raspravlja okize. I kaže hukmu raimeti mudellini i da ludi sude, znači zaplodo. Da ljudi sude za Prmanima. Skoro mi kaže jedan brat Suleman što je. Nekada je on davno studirao pravo. Pa kaže pa su bio na praksi. Pa je njih četiri pet dobro da brane jednog čovjeka lopova. Snimala ga kamera i privukla da kadala znači čovjek koji došao da da uradi, odatio posao slike i nekome znači nema sumnje nikakve da je on. I Odjeću mu su snimlo, otišli kući policijamu, našao tu istu odeću, išta odeće, znači sve naše. Od patika do odslave do pete, sve odjeća koja je bila, tu koja je bio dok je radio čin sve. Na no, međutim kaže ne kakvim trikovima, tim koji se koriste ti advokati, kako se to veći da, na kraju je ispalo kaže ne bi, nije kriv. Imaš slike, imaš video snimak, imaš znači video snimak šta čovjek radi. Kri. I svi dokazi mogući da je on i na kraju se kaže nebilj. Huk, na pravo, To je ono čega se poslanica osvrve no. je bojao jedi je za svoj ummet. Uida waka es sejfu lem ila jaunil qiyame. A kaže kada sablja bude isukana, nije će biti spuštena do sudnjega dana. I ovo je braćo isto tako dokaza poslanost. Isukala se sablja kada? Bedra. Vrijem bravo. Za vrijeme je stvara, radijallaha, isukana je sablja. Govorimo, isukano isuka i sablja između muslimana. Ne govorimo između muslimana i nemuslimana. Tira je na toma bilo vremena poslanika sa osim i to će ostati. Nije to sporno, nego sporno je bilo među muslimanima. Pa se je isukala sablja u vrijeme osmana radi je Allahu Anhu, pa je ostala, znači, takva isukana i ona ponekad može se malo, da, da, da se to ovaj. utiša, ponekad da se rasplamsa, ponekad biva na jednom mjestu, ponekad na drugom, ali u principu stavno šta? Isukana. To je bila, što je ona uvijek znači isukana. Palate komo sa to htjela da hica hiju od moje pleme muslimanike, nastupi sudnji dan, dok se ne budu, dok se ne budu ovdje dugo i kada je kabaj skupine začiovih plemena dok se ne budu priključile mušricima. Znaci biće sa muslimanima, potom će se šta odmetnuti i otići stati samo mušricima. To je znači od predznaka je li sudnjeg dana, prema što se I ovo što je ovdje autorsko mjeru Ovaaj dio Hollate komisaatu, Ha da je Min umeti bil ušrkin ovo je a, razlog zbog čega je spomenu ovaj hadi so ove poggaje. Pogo gurjućčem. da će jedna skupina iz izmoga umeta obožavati šta. Kipove i ovdje je zači došlo kaže se ukreaj had da ta bude fijeto mi da umeti min umeti EUN. Pa će se do ne bude jedna skupina iz moga umeta obožavala kipove. Facebook pa toga svega autor šta naveo, ali nije gdje da uzima jedan dio hadisa, nego ne znači spomenuo cijeli hadis, počući da za sunjemu velike i brojne druge druge koristi. I ovo je, braćo, odgovor svim onima koji tvrde da umbutu postaliha sa sam nećidu obožavati kipova. Da je to obivo u vrijeme obožava, ljubahem i to je završeno i obožavanja kipova više nakon toga nema što je bezimalo sumnje neispravno. I došlo je hadisu dva sahiha, odem morili da je poslanicama rekao vratekomu saatu hatatel talibe, elietu nisa i deus, ala zilhanasa, kaže neće nastupiti ne svodnji dan dok ne budu ovaj igrave, tako je došlo od istražnice žena oko zilhanase, a zilhanasa je ovaj kip koga su obožavali su u džahili Iz ovoga umeta, molim? Iz ovoga umeta znači da će doć, da će obožavati i igrati oko tog kipa žene, kao što su radile u džahilijetu, znači isti način je Božavljena džaviti. Tako rekao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. U innehu se kunu fi ummeti keza bune salasun i bit će u, u mome ummetu 30 lažova. Bit će u mome ummetu 30 lažova. Ovih 30 lažova došlo je njihovo preciziranje, njihovih njegovog broja, tačno u drugom hadisu. Kaže se da će biti 27. Tako došlo u hadisu koga bile žerbu Dabud i kada je ših albari da A od otim 27 bit će biti četiri žene. I žene su našle da tvrde da su šta? Da su poslanice, ali tako? Iako znamo da žena ne može biti šta? <coughs> poslanik. Žena nikada nije bila poslanik. Priroda žene ne dozvoljava da bude poslanik. Ni da bude predsjednik države, ni da ona bude kadija. Jer u redu, u mnogo stvari Čak priuzimanju shahadeta od žene, znači se žena vidjela ubistvo. Svedočila kako neko kolje nekog. Ona se da, da se pila i kolje, ona vrišti, onda kako bježi, skriva se, plaši se. Ko k'o ćeš ti videti izvadio nož, pa prišao, pa ga uzeo, pa ga klov i ona cijelo vrijeme sve to posmatrala. Znači to je priroda žene da dozvoljava šta, da to da to gleda. Pa njem se shahadet u takvim slučajevima znači biva upitan. U svakom slučaju, ovaj priroda žene Ne može, znači, odgovor ja misiju čega? Poslanstva, ne može odgovor misiju poslanstva peležena. Biće znači 27 keza unutra Jalun, na jova dejala koji će dali tvrti za sebe da su poslanici. I on je vraća odgovor, odgovorije kad jenjama koji su smatrali koga. Ajme da misiju, ajme gulama Allah ih ponižio od nasih. Znači to su kafiri da ne mogu biti znači veći. po konsenzusu su ehle sunneta. Isto tako Ibnu Arabio koji je smatrao da nakon poslanika Muhammeda salim, ima poslanika. Znači, to je odgovor njima da ljehove zabude. I ko pogleda u istoriju, vidjeći da se pojemlivali se, znači obi ljudi, ržovi, od jeli, razgorazni, bio je Museljama el-Kezab u jemami, bio je Esud al-Anesi, bio je u Jemenu, pa je ubijen, Esud je ubijen za poslanika, a Museljama el-Kezaba je ubio Vahši, koji je ubio Hamzul radi Allahu i, i pojavio se u... U, u, u, u sredem je ubijen, znači u vijeme, u vijeme Ebu Beka, u vijeme hilafeta Ebu Beka, jer pa je govorio možda da mi bude oprošteno jedan za jedan, da ubio sam najbolijeg i najgoreg Allahovog roba, misleći na Hamzu, jer i u sredem u Kedzaba. Isto, Tulejha, a, on je smatrao je, za sve da je poslanika, on se je pokajio i umro na Islamu, srđađi isto tako, pojavio se potom muhtar, koji je bio u Bejde Sarkafi, koji je bio u Kufi, u, ljema hilafa trebu Zubejra. Govorio je kako voli Jahrun Beit i kako voli ovaj šarovi poslednika sa sam porodice. Pa ljudi zavoljalo zbog toga, pa je tražio da ubije ubice, da ubije ubice uh Kuseinove, pa je ubio nekoliko njih, pa je to, znači kod ljudi izazvao više očudba prema prema njemu. Pa su počeli, pa su ga počeli slediti. I govori da mu dolazi, da mu dolaze i postali se mnogi nakon toga I kada kažemo da je ovaj broj koji poslaniklas pomenuo, ni on Cidar kao broj, u smislu koji su govor za sebe poslanici i to dokazali jedanput ili dvaput ili pet puta njegov broj je puno veći. Ali oni koji su digli znači ovaj a, oko toga je kažemo prašinu i kojima kojima su ljudi podjerovali i jedna skupila stalja za njih ovaj njihov broj. A upravo ljudi koji su to koji su se izigravale svojim znači bilo je bilo je puno bilo je puno više. I Sidik Hasan Khan je pisao knjigu koja je zove Eliza Nima kane je kunu, Benede i Sa u ovoj knjizi on je povrojo znači ove ložove koji se pojavili između njih je srstao i ovoga mirzu Ahmeda Gulaman Kadyanija Uzičan je Allah kaže ma kane Muhammedun ma kane Muhammedun eba ehadim ređanikom molakir Rasulullahi wa khatebe nabijin Muhammed nije otec nekog od vas već je Allahov poslanik i zadnji vjerovjesnik. Zadnji vjerovjesnik. Doće nakon njega Isada e i Sadam. Sada. Ali Isada i, sada, i, sada, i sada, kada dođe, on će suditi po šarijetu poslanika sa osranika. Pa je on onda sledbenik ovoga umrta. Pa je Isada najbolji onda sledbenik. On je najbolji čovjek iz ovoga umrta. Ako ga budemo tad računali kao koga sledbenika poslanika sa osranika. Doće i slomiće krst i ubiće sfenju i ovaj ukinuće džiziju. Neće ište biti džizije. I ovaj hadis kada je prevođen, on kada je u starom vremenu komunizma, kada je prevođen, ovaj dio hadisa nije preveden. Znači ovaj se dio hadisa nije šta smio, prvice, to je bilo jako opasno znači, da se prevede, pa je Buhari u tom slučaju bio bez ovoga dijela hadisa. Međutim, je li, stanje se razlikuje, alhamdulillah, njegovim blagodatima. Pa je ovdje, poslanik, oni kažu, dobro, uzlišeni Allah kaže ovo hatem enebijin, on je hatem. Hvate mi u orakskom pečat, a hvate mi i prsten. Pa oni kažu ne, kažu on je prsten, on je ukras poslanika, on je najbolji, naj... Ali nije šta? Nije posljednji. No, međutim, to je suprotna razumijevanju islamski učenjaka, svih koji su razumijeli, i, i hadisa, drugi koji ućenito govore, znači, kada bi sam znao, ne ne bije badi, nema poslanika, postoje mene. I poslan je, znači, sa virom koja je dokinula sve, ovaj, i mi smo posljednji umreti. Kako je došlo u hadisima i nema, znači, nakon nas, nema više umeta. Međutim, koga Allah hoće da skrene s pravog puta, nikoga ne može na pravi put putiti. Nama je ostalo što da govorimo, znači, o ome hadisu, je spomenuto na kraju ovoga hadisa, bada zaluparite, to je umet al-hat, pa ćemo to, inša u talom, narednom druženju i mjesečan ćemo izbogući. Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja.